Odată cu prima zi de lucru, bunica rămânea aproape toată ziua cu cei doi nepoți. Mihai și Elena lucrau la spital până seara. Cele câteva ore petrecute înainte de culcare erau insuficiente pentru asta de vorbă împreună. Bunica și Elena pregăteau masa de seară, în timp ce Mihai privea la televizor. Hei, pe unde sunteți? Veni să vedeți ceva interesant la televizor! Ce? SN? A, nu-i pentru voi. Hai, chemați-le repede pe mama și pe bunica. du te tu, Gabriel! Ce, ce să vedem? De ce... Ce, ce ne uitați, uitați, un reportaj din Africa. Priviți câtă sărăcie, câtă suferință. Of, nu știu pentru ce-au mai trăit oamenii ăștia. Priviți ce picioare subțiri și ce umflat sunt. Mănâncă cu mâna de pe jos. O vai, cum umblă muștele pe la gura lor, rea. mie mi-a fi scârba, nu mai pot să mă mai uit. Se împartă ajutoarele, vedeți cum păzes militarii avioanele? Mi se înghesuie, se bat, care să a apuce primul? Mă întreb cum s-ar fi descurcat Iisus în această situație? Foarte simplu, se urca pe grămadă aceea de lăzi, ridica mâna și zicea, Tăceți, fiți liniștiți! Ar fi pătolit imediat Cavalurile mări infuriate. oh Gata, s-a terminat Încep desenele Știu, e cu ștrumfi Lasă trunfi. eu zic că ar fi mai bine mm. să le închide Și mm. să trecesc la masă mm. Că e vremea mesii, Gabriel mm. Reportajul ăsta m-a impresionat tare Aș vrea să vă povestesc o întâmplare asemănătoare mm. Din viața lui Isus mm. Copilașii mei, vrea cineva dintre voi să facă rugăciune? Eu! Hai, Gabriel, hai spune hai. tu, Gabriel! Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că nu suntem în Africa și ne dă această mâncare în fiecare zi. Te rugăm să nu ne uiți niciodată! Dă-le tu și celor săraci nevoiași oriunde s-ar găsi. Amin. Amin! Amin! Hai, spune povestea, bunico! Da. E... Eu vă invit ca fiecare să mănânce ce-i place și vă urez poftă bună. Mulțumim, mulțumim poftă mulțumim. bună, poftă bună. E, așa cum v-am mai spus, Isus umbla din loc în loc, învățând și vindecând oamenii. Vestea asta s-a răspândit foarte repede. Oamenii se îngrămădeau cu noaptea în cap pe malul lacului sau pe munte ca să fie cât mai aproape de el bolnavi, schilozii și orbii erau cărați în spate sau duși pe paturi ca să fie vindecați. Iisus mm -hmm. a căutat să se retragă într-un loc liniștit mm. împreună cu ucenicii săi. Tată, mai bine făcea un ora. Sâmbătă și duminică a închis. Oh, of, of, of. Cabinetul lui Iisus era non-stop. Hai să trecem peste asta. Unul dintre ucenici a propus să urce într-o corabie și să treacă de partea cealaltă Și așa au făcut Câțiva oameni de pe mal au observat mișcarea S-au urcat în bărcile libere și au plecat după el Cei care n-au mai avut loc au alergat pe marginea lacului ca să-i ajungă Ucenicii împreună cu Isus au ajuns înaintea tuturor Au coborât repede din corabie și s-au urcat pe coasta muntelui Mulțimea adunate le pierduse răurma și se agitau să-i găsească. De acolo, de sus, el a privit mulțimea aceea disperată și i s-a făcut milă, pentru că erau ca niște oi fără păstor. Când a coborât în mijlocul lor, fiecare căuta să-l atingă cu mâna, să-i spună ceva, să-i se închine. Bolnavii se înghesuiau să ajungă primii, ca să nu scape singura lor ocazie de a fi vindecați. Da. Bunico, mie mi se pare foarte obositor să lucrez cu o mulțime atât de nedisciplinată. Guvernul de atunci ar fi trebuit să facă ceva, să construiască un spital o să închirieze o sală mare Of, copila mea, unde să încapă peste 5.000 de bărbați, femei și copii? Atuția erau! Da! Mm. Ei, hey, și nu uitați că fariseii și rabinii nu vedeau cu ochi buni popularitatea lui Isus. Trimeteau spion peste tot ca să-i găsească o vină. Ce vină? Cum adică? Da, da. Bacă lucrează în zi de sabat, videcând pe bolnavi, da. Bacă ucenicii lui mănâncă cu mâinile nespălate, Că Iisus iartă păcatele, Sau mai grav, că se dă drept fiului lui Dumnezeu. Și nu e așa? Dar ce vezi tu rău în asta? Mă bucur M Mă bucur că sunteți de partea lui Isus. Da, să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Pe când soarele zăbovea s pună, ucenicii l-au rugat să înceteze munca și să mănânce. Dar Isus nu reușea să iasă din mulțime. Uh -huh. Atunci ucenicii au stăruit de el să spună oamenilor să plece la casele lor. Mulți veniseră de departe și nu mâncaseră nimic de dimineață. Și, și mai gândiți-vă că acolo erau și femei și mame cu copii mici da. Tuturor le era foame Iar Isus, de unde să cumpere atâta mâncare? Și pe sus munte? pe munte, da Atunci sus le-a zis ucenicilor Dați-le voi să mănânce. Cum? Ce? Așa cum ați auzit Filip, care era mai aproape și de fel din partea locului a întrebat Doamne de unde atâția bani ca să cumpărăm pâine pentru toți oamenii acești? Avem foarte puțin. Ce am putea face cu ei? E, și eu mai fi blocat ca o Cineclica. Da. Atunci Isus a început să caute, să vadă ce are fiecare de mâncare. E, este un băiețel aici care are cinci pâini și doi pești. Cinci pâini. Da. dar cum să ajungă la atâția? Isus? A făcut semn să fie aduse la el. A cerut ucenicilor să așeze oamenii în grupe de câte 50 sau 100 pentru ca să fie ordine. Și ridicându-și ochii spre cer, s-a rugat lui Dumnezeu. A luat pâinile și peștii și le-a dat ucenicilor să le împartă mulțimii. Toți au rămas uimiți cum din mâinile lui Isus pâinile și peștii nu se mai terminau. O, ce minune! Așa e, o minune! După ce au fost săturați, Isus le-a zis: strângeți fărâmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Și s-au strâns 12, 12 coșuri, coșuri? Da! Eu mă gândesc că ar fi cazul să facem și noi la fel. Nimic nu trebuie să se piardă. Lasă că acum le strâng eu. Mâine dimineață le pun pe balcon la vrăbiuțe. Așa te vreau, bravo! bravo, bravo. bravo, bravo. bravo, bravo. Cred că v-ați sătura și voi în seara aceasta, da, nu? Da! Mulțumim. Bunico, bunico, nu pleca! Stai să te mai întreb ceva! Da. Cred că Isus era bine să fim meși și în Africa. Ce zici? Cât ras sunt acolo? Da dreptate, Gabriel, ai dreptate. Isus a spus celor de atunci și e valabil și pentru noi astăzi. Duceți-vă în toată lumea și predicați ce-ați învățat de la mine. Să-ți împarți pâinea cu cel flământ. Dacă vezi un om gol... Acoperă-l, adun casa ta pe nenorociții fără adăpost nu întoarce spatele semenului tău Există un proverb Cine dă, lui își dă Cine face, lui își face O, Doamne, când vom ajunge și noi să lucrăm ca Tine?